Чому ж Польща його допустила? А тому, що конча життєво потребувала допоміжної збройної сили, при тому не раз могла переконатися, що чудово організована і вивчена козацька піхота, з'єднана з польською кіннотою, не тільки могла протиставлятися турецькій найбільшій тоді ворожій мілітарній силі, але і її долати. Єдиною ж платою козацькому війську могла бути тільки вольність, бо польська державна казна завжди була порожня, а це значило певний попуск у козацькій самоорганізації. Для застороги собі, Польща і убила клина між реєстровим козацтвом та нереєстровим, тобто стримувала ріст узаконаний Козацької сили, адже об'єднання обох суспільних сил, що мали в руках зброю, було для Польщі небезпечне. Спершу чинити так їй цілком удавалося. Вона грала на козацьких суперечностях, а в тому й була причина поразок козацьких повстань перед Хмельницьким, не кажучи вже й про недостатність навіть об'єднаної сили. Богдан Хмельницький народився близько 1595 року, тобто саме тоді, коли палало перше національно-визвольне повстання Северина Наливайка, Лободи та Шаули. Походив майбутній гетьман із дрібної української шляхецької родини. Батько Богдана Михайло – був на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а потім у його зятя З'яна Даниловича він загинув у 1620 році у битві під Сецорою, що велася проти турок і татар. Мати Богданова за деякими відомостями була козачкою і одружилася у другий шляхтичем королівським жовніром Ставицьким, він служив у Білорусі із Захмельниччини, але в польському війську, зате його син, брат по матері Богданів Григорій, був між козацької старшини. Де народився майбутній гетьман точно невідомо, одні дослідники називають Черкаси, інші Жовкву. Переяслав. Крип'якевич. Називає Суботів та Чигирин. Спершу вчився в українській школі, можливо, у Києві, як вважає Каманін, потім у Єзуїтській колегії, чи у Ярославлі, чи у Львові, де був учнем Мокського, відомого проповідника і письменника. Освіту Богдан Хмельницький здобув достатню. Знав він чимало мов латинську, польську, турецьку, татарську, французьку. У битві під Цецорою потрапив у полон і був два роки в царгороді, тут очевидно й вивчив турецьку. Викуплений з неволі матір'ю, повернувся в Україну. Період від 1622 до 1637 років досить темний для дослідників. Хоч українські літописці звідомляють, що він брав участь у козацьких морських походах проти турків, у змаганнях із татарами, у Смоленській війні 1632-1634 років. Проти Московії, принаймні, в цьому нема нічого неможливого, бо служив таки у козацькому війську Отже брав участь у його акціях. Жив з родиною у батьківському хуторі Суботові біля Чигирина. В 1637 році він належить до козацької старшини, був військовим писарем і підписав капітуляцію під Боровицею 24 грудня 1637 року. Тобто, брав участь у у повстанні Павлюка, Павла Бута, це повстання разом із повстанням Острянина і Гуні мало особливе значення в національно-визвольній боротьбі, бо було етапове. Підняли його нереєстрові козаки, вони з'єдналися з частиною реєстровиків, але в Кумейківській битві зазнали поразки. Польща перелякалася, Павлюка було страчено у Варшаві і вперше після наливайка козаків практично було позбавлено автономії. За ординацією 1638 року козаччину було поставлено у залежність від польської влади, а козацьких полковників замінено поляками – Принаймні шести, п'ятеро були поляками, і тільки один, Корсунський, Кирик Чиж, лишався українцем. Поляки скасували гетьманське правління, поставивши свого комісара. Першим таким комісаром був Петро Коморовський. До речі, щось подібне учинить пізніше Петро І після смерті Скоропадського. Це практично означало, що поляки, прагнучи зберегти оружну козацьку силу, без якої аж ніяк вони не могли обійтися, вирішили таки зліквідувати оте окраїнне державне тіло в річі Посполитій, розросту якого вони не бажали. На якийсь час учинити це їм вдалося, але то було все одно – щоб присипати мокрим листям жар. Україна була вагітна своєю державністю, і облудне десятиліття спокою – це час накопичення козаками енергії, потрібної для того, щоб те листя, яким було присипано її вогонь, цілком підсохло. У 1645 році Богдан Хмельницький разом із козацьким загоном в кілька тисяч чоловік був у затягах, тобто на службі, у Франції. Ось звідки його знання французької мови. Можливо, він брав участь і в облозі Дьонкерка. Авторитет козацького сотника писаря став вельми значний у козацькому війську він був серед делегацій від козаків, з якими польський король Владислав IV обговорював план війни проти Туреччини у 1646 році. Козаки не могли примиритися із знищенням їхніх автономістських здобутків і вважали, як пише Самій Величко, що цілком були, знесли і знищили вони, поляки славу честь і заслуги запорозького війська а народ малоросійський посполитий і шляхетний у єрмили й обклали невиносними бідами Самій еміло величко літопис київ 1991 том 1 сторінка 298 Розмірковуючи про тодішні польсько-українські стосунки з висоти свого часу, а то був час подібний до смутного десятиліття 1638-1648 років, літопис писався в 20-х роках XVIII століття в час знищення гетьманства і настанови російських урядовців з малоросійською колегією. Саміло Величко І з жалем тоді писав так Корисніше було б полякам Коли б вони відкинули Душею давнішню гордість Та заздрість Зважали на королівські Мандати І не порушуючи давніх прав та вольностей Запорозького війська І малоросійського народу Затверджених королівськими Привілеями Тримали б народ у добрій протекції та ласці Самі не гнітили Та іншим гнітити Та ображати не допускали б А ображених, щоб задовольняли судом І сатисфакцію Щоб улагодили військо запорозьке Любов'ю та призню А кривдників і напасників людських Щоб належно покарали Тоді б дізнавали до себе навзаєм від усього запорожського війська та народу малоросійського приязні і прихильності. Словаці ми навмисне приводимо на цьому місці, бо в них відбито позицію тих реєстровиків, які все-таки хотіли будувати українську державу мирним способом у злагоді і погодженості. Це їм певним чином і вдавалося, але позиція ця була безвиглядна, бо полякам прийняти в голову думку, як тепер росіянам, що Україна може бути нехай і дружньою, але державою, було психологічно неможливо. Ось чому і завершує самій Левеличко свій роздум такими словами. Зважно читальнику, адже через це злобство і недогляд поляків, через бажання безчесної зарозумілості невдовзі після закінчення нової війни у протязі часу до війни Хмельницького, мало що досягши і натішившись, відстраждали з обох боків від воєнної зброї натуральним правом власні свої брати, кілька тисяч війська їхнього Ляцького і нашого Козацького. «Золоте десятиліття», як його тоді називали, увіч доказало, що погодження між поляками та українцями неможливе, перші хотіли панувати, а другі не бажали, згинати шиї у Ярмі. Тому й постала в той час приказка, як висновок довголітнього співжиття поляків з українцями. Поки світ світом не буде Русин полякові братом. Майнові змагання Хмельницького і Щаплинським стали тільки приводом для усвідомлення Хмельницьким що стара тактика кішки сагайдачного Дорошенка у свій час для козацтва вельми плідна себе цілком вичерпала. Персонально утиснутий сам він змушений був почати повстання, а оскільки вогнищем, у якому такі повстання розпалювалися, була Запорозька Січ, в кінці грудня 1647 року Богдан Хмельницький з невеликим, менше півтисячі чоловік загоном, рушив на Січ, де знайшов підтримку і був обраний гетьманом. Отже, повстання розгорталося приблизно за тією ж схемою, за якою починалися інші. З'являвся ватажок, йшов на Січ, діставав допомогою підтримку Січі забирав з собою охочих запорожців, йшов на городи і з'єднував незадоволених, здебільшого нереєстрових, зваблюючи до себе і частину реєстровиків. Для поляків здебільшого такі повстання не були страшні, хоч і прикрі, і досить легко регулярним військом долалися. Деякі історики та літописці Змальовують польського коронного гетьмана Потоцького дурним, і саме нерозважності приписують його розгром. Але він дурним не був. Сам українського роду добре знав звичаї і тактику козаків, отож нічого не було дивного, що поставився до виступу Богдана Хмельницького як до чергової «ребелії», тобто бунту, з якою йому при його мілітарній силі, при її, за тодішнім вислом, величезній потузі, неважко буде справитися. Але він не зміг знати і враховувати, що на чолі козацького повстання став не черговий козацький батько, а великий стратег і військовий геній, який почав діяти за цілком новою схемою, як пише Липинський. У втеклому на низ писарю війська Запорозького, не підозрював він в кінці року 1647, вождя майбутнього повстання. Хмельницький, перший із козацьких ватажків, удається, по допомогу до Криму. Це не було. Випадковим козацька піхота, як ми вказували, славилася в той час у Європі, не даремно її затягували для своїх потреб європейські володарі, її поціновували вище німецької. Досвід показував, що з'єднання потужної польської кінноти з козацькою піхотою створювало могутній військовий кулак, який трощив турків, Отже Хмельницький відразу розбагнув, щоб його повстання мало успіх,